Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salātu və selamu alə eşrafı l-ənbiyəyi və l-münsəlin alihi və sahbihi ecma'in Amma ba'd Elmin yani Allah korkusunu gerektirmesinin beyanı Və bunun yedinci tərəfi وهو ان المقتم على موقعه المحذور انما اوجب اقدامه عليه ما فيه من اللذه الحاصله الانسان او قداغان اولmuş bir amele yonelden orda olan lezzettir fadanne anhu yahsul lahu ladatuhu alajila wa ki orada bir ləzzət asılı olacaq və ondan sonra günahın sorumundan hər hansı bir əsbəblərlə səbəblərlə xilas olacaq. Fəyənəlü bihilləzzə vələ yəlxəquhu bihima darra və elə zəndədir ki, həm ləzzəti əldə edəcək və həmçinin də e, günahın zərəri ona toxunmayacaq. Və hədə min a'zam il cəhl bu da ən böyük bir cəhalətdir. Həqiqətdə günahın zərəri mütləq toxunur və ləbuddə minəl-humun vəl-ələm və mütləq günahdan sonra dərd gəmin, ağrıların və qəlb sıxıntısının hasil olması mütləqdir. Qəlbin zülmətləşməsi, qaralması və həmçinin sərkləşməsi, əd'af, əd'af məfihə minəl-ləzə və günahda hasil olan ləzzətdən qat-qat artıq və şiddətlidir. Və yafutu bihə min xələvəti taat və insan bununla itaətdə elde edecek o şirinliği yitirir. İman nurunu yitirir. Ve sururul kalbi bi behcetil haqaiqi vel me'arif ve bilginin üzerinde yaranan o kalb sevincini yitirir. Mâ la yuvâzi ed-durra minhu cemii aledâti dunya hansı ki o imandan elde olunan bir zerre gider. O sevinç Bütün dünya ləzzətlərindən daha üstündür. Fəyəhzulli sahibil mağsiyə əl-əyşəd-dənk Və günah sahibi üçün isə sıxıntılı yaşayış hasil olur. Və tefutuhul əl-həyətü təyyibə Və o xoş yaşayışı itirir. Fəyənəkisü qastuhu bir tətəbil mağsiyə Və o insan günah işleməklə məqsədinin əksini əldə edir. Yəni, günah işləməklə məqsədi ləzzət əldə etməkdir, lakin o məqsədində çətmır. Daha ondan şiddətli ağrılar əldə edir. Fə inna allaha damina li əhli ta'ati əli həyatı tayyibə. Çünki Allah-u Teala itaət əhli üçün xoş həyatı zəmanət vermişdir. Və əhl-i məəsiyətə asilər üçün, günah əhli üçün isə sıxıntılı yaşayış Allah təala vermişdir. Necə ki Allah təala buyurur: "Və men ə'radə an zikri fa inna lahu ma'işatan dənka və nakhşuruhu Kim məni anmaqdan uzaq olarsa, onun üçün sıxıntılı yaşayış olar. Yəni, onun güzaranı çətin və sıxıntılı olar. Və biz onu qiyamət günü kör olaraq həşr edərik. Və əmçin Allah-u başqa ayda buyurur. <hımm> Səcdə Sürəsi 21-ci ayda وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Büyük əzabdan qabaq biz onlara mütləq kiçik əzabı, dünya əzabına tattıracaq. لَعَلَّهُمْ يَلْجِعُونَ Onların qayıtmaları üçün. Və həmçin, Allah-u Teala Nahl Sürəsi 97-ci ayda buyurur, Men عَامِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ər hansı kişi və yaxud da qadın iman getirdiyi halda salih ə biz ona xoş həyat verərik. Hasanul Basr-Rahimullah və sələflərdən başqaları e, demişlər ki, başqa sələflər demişlər ki, لَنَرْزُقَنَّهُ عِبَادَتًا يَجِدُ حَلَاوَتَهَا فِي قَلْبِهِ Yəni, biz ona xoş həyat verərik deyildiyi zaman, yəni, biz ona yani elə bir ibadət nəsib edərik ki, onun şirinliyini qəlbində tapar. Və mən fəssər hə bil qana'a və bəzi alimlər də yani bunu qani olmaqla təfsir etmişlər. Fəhvə sahmə aydan min ənvail həyatı təyyibə və bu da doğrudur. Yəni, insanın Allahın bölgüsü ilə razı qalması, olması e, bu da xoş həyatdan sayılır. Fəinnə rida kəmə qal Abdülvahid min e, İbn Zeyd, cənnətü dünyə, çünki Abdülvahid İbn Zeyd necək demişdir, Ərazılıq e, bura dünyanın cənnətindən sayılır, dünyanın cənnəti və ibadət edənlərin istirahət yeridir. Məhz buna görə Allah Teala buyurur və əstəğfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumti'ukum mataan hasanan ila ajalin musamma və yati kulli ladzi Yəni Allah'a tərəf dönün, istighfar edin ki, Rəbbinizdən istighfar edin, ona tövbə edin ki, Məyyən olunmuş vaqta qədər Sizə Xoş güzaran Gözəl həyat nəsib etsin Və yüqtü kulləzi fadlin fadla Və hər bir fəzilət sahibinin Fəzilətini versin Və fəətəəhumullam thəvabəddunyə Və hüsnə thəvabil əkhirə Və allahu yuhibbulmüksinin <Gülüyor> Və əmçinə Allah-u Teala Əli İmran Sürəsi 148-ci ayda buyurur Allah-u Teala onlara Dünya səvabını vermiş və axirət savabının gözəlliyini də Allah Teala muhsinləri sevir. Necə İbrahim alayhis salam demişdir: "Və ataynahu fi dunya hasana wa innehu fil akhirati la salihin İbrahim alayhis salam baristan va buyurur, yəni biz ona dünyanın yaxşılığını verdik. Ve o de və o axirətdə də salihlərdəndir. Amilt lahadatkinu fil Qur'an, fə ma fi tahaati min al-ladhzi va al-surur va al-ibtihaj qurratul ayn amrun sabitun bin nususul al Və Rabbul ayelar Qur'anda çoxdur. Yəni itaatlə ləzzətin, sevincin, qəlb rahatlığının və gözbəbəyinin hasil olması ibadət də sabitdir bir çox ayələrə görə <gülüyor> vahva məşhudun məhsusun yudrikehu bizzauq vəl vəjz min əmən hasə lehu və la həmçinin bu da həm e, müşahidə olunan hiss olunan bir işdir və bunun hə mahiyyətini həqiqətini yəni insanın ifadə etməsi də mümkün deildir vəl əzər <gülüyor> ani sələf vəl məşayih alarifi hada bab kətira və həmçinin sələflərdən də varid olan əsərlər də çoxdur necə ki sələflərdən biri deyir la bi'almul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi la hökümdarlar və onların oğulları yəni bizi olduğumuz ləzzəti tapdığımız ləzzəti bilsəydilər onlar qılıçları bizi vurardılar və başqa birisi deyir ki la bi'alim ma nahnu fihi laqatlun wa bizim duyduğumuz ləzzəti bilsəydilər, onlar bizi öldürərək on özləri bura girərdilər. Abu Süleyman deyir ki, Əhlü l-leyli fi l-leylihim Ələdzu min əhlilləhu fi l-əhvihim və ləulə l-leylumə əhbəbtu l-bəqa fi dünyə Abu Süleyman, rəhimallallah deyir ki, yəni gecə əhli yəni gecə ibadətə qalxan insanlar və ibadətdə ləzzət alan insanların o ləzzəti Əyləncə ilə ləzzət alanların ləzzətindən daha üstündür. Əgər gecə olmasaydı, mən dünyada qalmağı istəməzdim. İnnəhu lə yəmurru aləl qalbi əvqat yadxaku fiyhə dəxika Və həmçin onlardan bir deyir ki, yəni qəlbimə elə bir yəni sevincli anlar gəlir ki, və onun sevincindən gülürəm. İbn-i Mübarək başqası deyir ki, Məsəkinu əhlü dünyə, xaracu minhə və ləm yəzuq atyəbə mə fiyhə qilə mə atyəbə mə fiyhə qalə mərifətullah. Dünya əhlini miskinləri dünyadan çıxmışlar, lakin dünyada olan en lezzetli şeyi daqmamışlar. Və ondan soruşulandı ki, dünyada en lezzetli şey nədir? Demişdir ki, Allahı tanımaqdır. Malik ibn Dinar rahiməllullah deyir ki, mətənə əməl mutənəimun bimithli zikrilləh. Yəni, ləzzət alan kimsələr Allahı zikretmək kimi başqa bir şeylə ləzzət almamışlar. Və bu da geniş bir hani yəni, bölümdür. Vel maasi taqtuu hadihi və günahlar isə asiliklər isə bunun qarşısını kəsir المعجلə, və toghliqu abwaab hadihi al-cenneti al-muacjələ bu dünyada olan e, cənnətin qapılarını bağlayır. Və taftahu abwaab al-jahim və dünyaday ikən olan cəhənnəmin qapılarını açır. Yəni dərd, qəm sıxıntı, qəlb ə, qəlb sərtliyi və qəlbi, qəlbin zülmətləşməsi və həmçinin rəbdən, Allah talədən uzaq düşmək. və ан маваҳиби эс-санийя эль-хасса və Allah təalanın тəқва təqvə əhli üçün bəxş etdiyi o bəxşişlərdən uzaq olur. Necə ki İbnə Əbu Dünyə, yəni Ali rəziyallahu anhdan rivayət edir ki, cəzаul məъsiyəti əl-vəhn fil ibadə. Yəni asiliyin cəzası ibadətdə zəifləmək və yaşayışda sıxıntının hasil olmasıdır. Və təasuf illəzə, və ləzzətdə bədbəxçiliyin hasil olmasıdır. Və ona deyiləndə ki, ləzzətdə bədbəxçilik nədir? Qalə lə yənəru şəhvətan halalan illə caəhu ma yubğiduhu iyəha. Və nə vaqt e, halal şəhvətdə əldə edir və ondan sonra onu pis göstərən bir şeylər hasil olur. Hasan Urbasır rahimə və deyir ki El-aməl bil-həsənəti nurun fil qalbi Yəni, yaxşı iş görmək qəlbdə nur bədəndə qüvvətin hasil olmasıdır. El-aməl bil-səyiyyə zulmətun fil qalbi Yəni, günah işləmək isə qəlbdə zülmətin və bədəndə zəifliyin hasil olmasıdır. İbn-i İl-Münədi və başqaları deyir Hasan Urbasırdan İnə lilhasenət səwabən fi-ddunyə Həqiqətən, yaxşı əməlin həm dünyada, və həmçinin də axirətdə savabı vardır. Və günahın isə əksinə dünya və axirət savabı vardır, yəni cəzası. Fə təwəbul hasenəti fi-ddunyə e, günahı, yaxşı əməlin savabı dünyada e, dində bəsirətli olmaq və qəlbin nurlanması və bədənin güclənməsidir. Mağə suhbəti, həsənətin cəmi e, ilə və eyni zamanda o, yaxşı əməldən sonra başqa gözəl yaxşı əməlin gəlməsidir. Və səvabu ha hə fil ahirə, amma onun səvabı isə Allahın rızasını qazanmaqdır. Və səvabu səyyəti fid dünyə və dünyada o pis əməlin, günahın səvabı, yəni cəzası isə dünyada kör olmaq. Yəni qəlbin kör olması, və zulm fil qalbi və həmçinin qəlbin zülmətləşməsi və bədənin zəifləməsi və eyni zamanda cəza olaraq o günahdan sonra başqa günahların gəlməsidir. Wa təvabuha fil axira axirətdə səabı isə, yəni axirətdəki cəzası isə Allahın qəzəbinə və cəhənnəmə layiq görülməsidir. İbn Əbüddünyə İsnadı ilə Malik bin Dinardan edir İnna lillahi Uqubət fətəahəduhuna min ənfisun fil qulu vəl əbdən dankun fil məişə və vahnun fil ibadə və səxatun fil rizq yəni, Allah talənin həqiqətən yəni cəzaları vardır, ondan çəkinməyə çalışın və o da günahlara görədir yaşayışda sıxıntının hasıl olması və ibadətdə zəiflikdir. Ənə qəl ma duriba abdun biuqubatin a'zama min Yəni insana üz verən müsibətlər içərisində, cəzalar içərisində qəlb sərtliyindən daha böyük bir müsibət yoxdur. İnsana üz verən müsibətlər içərisində qəlb sərtliyindən, qəlbin daşlaşması və sərtləşməsindən daha böyük bir müsibət yoxdur. Onda kifayətlə nə